П'яному мельнику вже важко було говорити. Він, подобрівши від випитого, подарував нам зброю, шаблі, ножі та пістолі з зарядом. Трьох коней старий програв моїм товаришам у карти. Лише рукою махнув. Беріть, чортові діти. Уже почало вечоріти, Катерина, попоравшись на гроді та біля худоби, прийшла до хати. «Доню, я подарував козакам зброю і коней, бо козак без зброї і коня нічого не вартує. Він уже ледве міг говорити. Я поглянув на дівчину, яка здивовано дивилася то на нас, то на батька. Щоб заспокоїти її мову, не хочемо таких дорогих подарунків». У нас у цілі цілі коней. Ми зі старшини, багаті люди, І все ваше добро повернемо, Тільки додому доберемося. Ми встали і пішли до виходу. Старий уже коняв за столом, Мої товариші вийшли, Я залишився з Катрою на одинці Стояти на порозі. Взяв їй руку. Спасибі тобі, Катрусю, Що так нас прийняла, Дозвольте ще колись навідатись до вас у гості. Звичайно, можете ще приїхати, адже ви обіцяли повернути наших коней. Вона посміхнулася краєчком уст. Я також посміхнувся. Я все поверну, обов'язково, та я хотів би ще колись із тобою зустрітися, бо дуже ти мені вже припала до душі». Скільки козацьких земель об'їздив, а ще такої гарної дівчини не бачив. Вона зашарілася, відвернула очі. Я не проти, тільки у батька мого дозволу спитати мусити. Бувай здорова, Катерина. Я посміхнувся до неї, одяг шапку і вийшов на двір. Вона пішла за мною. Подала нам із повідки кінську упряж сідла. Коню он на луках пасуться, по показала рукою. І з кіньми, зброєю та повним животом можна було і справді виступати в похід. Та мені, однак, чогось бракувало. Раз у раз я глядався на млин. Ми вже осідлали своїх скакунів, до жеребця, лихо білого в яблука, а Біда собі вибрав карву. «Та що, панове, поїхали?» – запитав Біда, збивши шапку на бакир. «Заждіть. Справа є», – зупинив його я. Вони поглянули на мене, я пояснив. «Треба до старого. У нього хата від добра тріщить, а грошей кури не клюють. Не гоже йти з порожніми кишенями. Здобудемо грошенят, зайдемо в першу ліпшу корчму, де гуляють випищики, поставимо могорич, і вже є розбійницька ватага. П'яного хлопа підбити на діло легко. То що? Басом прогодів лихо, «Ти хочеш повернутися і пограбувати Мірошника?» Ми з бідою вишкірилися, «А що б я м'ясо, свої старої жер, ти правду кажеш недоволен?» Мірошник хвалився, що гроші до ці складає на придане, цілий скарб. «Заберемо, буде на що гуляти, хлопів вирбувати. «І як ви хочете це зробити?» – нахмурився лихо. «Він як господарю нажаліється. Вік дому не побачимо!» Я махнув рукою. Мірошник не знатиме, хто його обчистив. Вже, певно, спить п'яний. Як розіспався, то й гармати мене збудеш. Ви залізете до хати, а я припильную дочку, щоб нас не накрила». Виклачу її в садок, приголублю. Лише під спідницею її нічого не пхай, бо господар нам так підхвіст дасть, що через горло вилізе. Попередив мене лихо. Я махнув йому на знак згоди. Пішли. Раз чортова мати породила, раз і пекла не бачити, сказав одної з своїх улюблених проповідок біда. Мені трапився добрий кінь прудкий. Він швидко приніс мене назад до Мельникового обіця. Я зупинив його перед хатою. гукнув, не злязячи. Катерино. Вона тут же вибігла. Мабуть, почула ще здаля, що вершник прискакав на подвір'я. Що сталося? Чого вам? Я зіскочив з коня, підійшов до неї. Правду кажеш, сталося. Ти мені наврочила, признавайся. Куди не подамся, за що не візьмуся? Ти перед очима, з думки мені не сходиш, засіла в душу. Що ти зі мною зробила? Що за силу мають твої карі очі? Я взяв її за руку, вона відступила. Клянусь, нічого я не ворожила, і зла тобі, козаче, заподіяти не хотіла. Облиш мене в спокої, прошу тебе. Батько зараз прокинеться, бить буде, що я тут стою з тобою. Не піду звідси. Не знайду собі місця без тебе. Лише піду на річку та втоплюся. мов я твердо і обернуся. Вона підійшла до мене, взяла за плече. Ти що? Стривай. Я став перед нею навколішки, подав свою шавлю. Візьми, вбив мене сама, прости за все і рубай мою буйну голову. Вона підняла мене з колін. Я взяв її долонів в свої руки, почав цілувати. Благаю тебе, Катерино, не проганяй мене. Подивися, яка гарна майська ніч, тепленька, зорі висипалися. Ходімо, присядемо собі разом, хоч на годинку у садку. Поговоримо тихо, поворкуємо. Я відпросився у своїх товаришів на цю ніч, а вона пройде швидко. Та не можу я. Батько прокинець, лаяти дуже буде. Не буде. Він хильнув собі, до вас патиме. Вона трохи задумалася, тоді відповіла. Гаразд. «Бачу, ти, козак, чесна і старшина, не підманюєш мене. На годину, не більше, а тоді відпустиш». Катріна накинула хустку на плечі, адже вночі було досить свіжо. Вона взяла за мого коня, завела до стайні, щоб батько не вгледів, вийшовши на двір. Ми облюбувалися в місце на Горбочку, щоб у місячному сяйві було видно ліс та річку». Почали говорити. Вона була дівчиною веселою, говіркою. З нею було легко розмовляти. Я ж розказував, який з мене старший, наскільки добра та хуторів маю. Дівчата люблять таке. Щоб не змерзла, я обняв її, притилив до себе. Ми воркували собі тихенько, як тут я поцілував їй в щуку. Вона не заперечувала. Тоді я потрохи став своїми губами шукати її в уста. Дівчина відвернулася. «Завжди. Не можу чекати. Твої уста манять мене. Ніяк стриматись не можу». І я її таки поцілував. Ми цілувалися з нею довго. Вона це не вважала гріхом. І не раз про це мріяла у своїх дівочих снах. Тільки на поцілунках я не збирався зупинятися. Побратими наказували мені цього не робити, та я їх не послухав. Знав, що роблю. Рука моя почала добиратися до її ніг, грудей. Доки можна було, вона мене пускала, та потім відкидала мою руку. «Не можна, не можна!» – лише повторяла Катерина. Вона мені здалася десь за десятим разом, коли я вже зовсім сп'янив її своїми поцілонками».